December 2021. Tre dagar före julafton får Kajsa ett brev på posten. Polisen har avlyssnat henne i smyg. Chock, spänning, jättemärklig känsla. V vad har man lyssnat på? Vad har jag, har, vad har jag sagt under de här månaderna? Den senaste tiden har förslag och nya lagar duggat tätt från politiker och andra om hur man ska få stopp på våldsvågen och komma åt den grova kriminaliteten. Man kan väl säga så att den här regeringen sätter ner foten upp ordentligt och markerar att det är inte är okej okay att vara kriminell. Peter Krim, den här veckan om hur gängen ska stoppas. Jag heter Mariella Quintana Malin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, sprängningar, skjutningar, mord. September 2023 blev den dödligaste månaden på flera år och mycket kopplas till konflikten och splittringen inom Foxtrott där forna bundsförvanter nu är dödsfiender. Och oktober har inte blivit bättre. Gränser har återigen passerats i och med mordet på småbarnspappan i Västberga och dubbelmordet på kvinnorna i Tullinge nätterna efter varandra. I båda de här fallen så har man trängt sig in i husen och skjutit personer som inte har nått med kriminalitet att göra. Mitt i natten och med barn närvarande. I Västberga blev även mamman och ett av barnen skadade. Och en polis som vi pratat med säger att man tappar andan. Det är ohyggligt. Och samtidigt som våldsvågen fortsätter så presenteras nya förslag och åtgärder för att få stopp på gängbrottsligheten. Efter de senaste dödsskjutningarna i slutet av förra veckan så bestämde regeringen att snabbinföra flera planerade åtgärder. Bland annat handlar det om visitationszoner från den 1 mars nästa år, alltså att polisen i vissa geografiska områden ska kunna visitera personer utan att personen är misstänkt för brott. Andra saker har redan börjat gälla och i det här avsnittet ska vi gå in på ett av polisens nya verktyg. Möjligheten att avlyssna personer utan att det finns en konkret brottsmisstanke. Ja, den nya lagen började gälla den 1 oktober och är efterlängtad av både åklagare och polis. Men den har ju också kritiserats hårt av bland annat jurister som menar att den kränker den personliga integriteten och till och med första steget mot en polisstat. Vi ska börja i en liten svensk stad hos någon som vet precis hur det känns när polisen lyssnar på allt du säger. Tre dagar före julafton för knappt två år sedan får småbarnsmamman Kajsa, som vi kallar henne, ett brev. Det var ju på vintern, några dagar innan jul. Jag lite lantligt då under det här året 2021. Så jag traskar iväg till brevlådan och hämtar in posten. Och se då det här brevet som ligger bland reklam och annan post. Och så klart blir man ju nyfiken och fick tänka: liksom, vad är det här för någonting? För det var jag, det ser till mig. Och stort liksom åklagarmyndigheten. Hon förstår inte vad det här kan vara. Hon har aldrig dömts för något brott och kan inte lista ut vad det står i brevet. Jag öppnar posten direkt för jag blir väldigt nyfiken så jag står ute vid postlådan och öppnar det här och ringer min sambo direkt och bara berättar att vad det står i det här brevet att jag har blivit, jag är delgiven en avlyssning för att jag har varit misstänkt för ett, för ett grovt brott. Hon har varit avlyssnad av polisen i flera månader misstänkt för grovt narkotikabrott. Ja, Först trodde jag att det var ett skämt. Jag tänkte att det är någon, någon kompis som har jag är Men sen så var det ju ändå ett namn i brevet på en åklagare och ett diarinummer som jag, så jag kunde ringa. Och då visade det sig att det faktiskt var så att det här stämde. Kajsa har svårt att greppa känslorna. Chock, spänning, jättemärklig känsla. V vad har man lyssnat på? Vad har jag, har, vad har jag sagt under de här månaderna? Och att vara avlyssnad, att någon kan läsa allt man skriver eller följa allt man säger, det är svårt att greppa. Kajsa tänker tillbaka på samtal med nära och kära om till exempel relationsproblem, ekonomistrul och massa andra vardagsbekymmer. Nej men de har hört allt när jag frågade, vad är det ni har avlyssnat? Och då har man avlyssnat allt, liksom telefon, man har tittat på meddelanden och sådana saker, så att det är ju... Min kommunikation under ett par månaders tid. Sen vet inte jag om de har lyssnat minutiöst dygnet runt. Men det är ju ändå, ja, man har ändå tagit del av min, min info ut från min telefon. Nej, men dels är det ju ett intrång i, i, i det privataste jag har. Det är ju ändå det kommunikationen man har med nära och kära. Tankar, eh, mående, glädje, sorg. Det är ju liksom en stor del av ens... Eh, identitet på något sätt kommunikationen man har med andra. Även om det här var just Kajsa som blev avlyssnad så drabbade det såklart också de som hon har pratat och skrivit med. Det blir konstiga samtal till vänner och familj. De har nog också varit chockade, tyckte vart... först så trodde de, de flesta att jag skojade, tyckte att det var ganska roligt och liksom vad har du gjort, du vet, det här skämtandet. Men sen så insåg de ju också kanske så här, att de alltså hört det vi har pratat om och så är Så det är ju klart att de har ju också känt lite så där um, klump i magen att vad har vi pratat om och att man, ja, det blir ett intrång ens privata, så är det. Det där brevet om avlyssningen från åklagarmyndigheten fick Kajsa eftersom misstankarna mot henne hade lagts ner och hon åtalades aldrig för något brott. Åklagaren sa till henne att Kajsas namn kommit upp under utredningen och att det var därför hon blev misstänkt men inte av vilken anledning. Och mer än så vet inte Kajsa. Nej, men jag är ju en människa som knappt vill ta huvudvärkstabletter och inte alls eh, har haft eller har en, en problematik med, med droger. Så att det är väldigt, väldigt främmande för mig. Så det var ju en, det var en chock. Och också lite obehagskänsla. Att det på ett sätt är så lätt att bara lyssna av någon eh, person. Detta kan bli en mycket intressant verktyg för oss- där vi ska försöka stoppa framtida dåd som tar människoliv. Det här är Jale Poliarevius, polisens underrättelsechef i Region Mitt i en intervju med SVT. Under den pågående våldsvågen har han varit en av de poliser som har synts och hörts mycket, faktiskt så mycket, att han har kallats våldsvågens tegnäll. Han har pratat både om de allvarliga brotten som har begåtts och vad som borde göras för att stoppa dem. Och han är en av dem som tror mycket på den nya lag som ger polisen möjlighet att avlyssna fler. Vad polisen får göra och konkret hur det ska gå till det ska vi komma in på lite senare. Men en stor förändring med den nya lagen är att polisen nu får avlyssna personer utan att det finns en konkret brottsmisstanke. I vanliga fall så finns det möjligheter att avlyssna och avläsa digital kommunikation och liknande. Men då handlar det att man måste ha ett konkret brott. I nuläget kommer det inte att handla om att man har ett konkret brott utan det kommer att handla om att man... Tillhör en nätverksgruppering eller ett gäng, att man är sen tidigare är känd i de här sammanhangen och att det kan finnas risk för att grova våldsbrott kommer att äga rum. Ja, tidigare så var det bara Säpo som fick avlyssna i förebyggande syfte och då har det handlat om att stoppa brott mot rikets säkerhet som till exempel terrorbrott. Men nu får alltså även den vanliga polisen göra det och det kommer att göra skillnad. Det menar till exempel chefsåklagare Lise Tam som tidigare var chef för riksenheten för internationell och organiserad brottslighet och så här säger hon till SVT. Vi såg i Enkroschat till exempel att tack vare det att man kunde avlyssna... Nu var det ju en server man lyssnade på där så det var ju mycket mer omfattande än vad vi kommer få tillstånd till. Men ändå, man kunde ju rädda liv. Man, man stoppar ju flera mord, tio mord tror jag man stoppade under den tiden vi lyssnade på enkrosat, Så att vi kan förebygga, förhindra att brotten äger rum. Och jobba mycket, mycket mer effektivt. Så att Den här lagstiftningen har vi väntat på länge och nu normal... vi blir som alla andra i Europa. Polis och åklagare menar alltså att den nya lagen kan stoppa brott innan de sker och att man också ska kunna komma åt personer högre upp i gänghierarkierna, alltså anstiftarna, de som beställer eller ger order om till exempel mord och sprängningar. Men den här nya lagen har också kritiserats hårt för att kränka den personliga integriteten. Även släktingar och vänner till kriminella som alltså inte själva är inblandade kan ju komma att avlyssnas. Och en av dem som är kritisk är försvarsadvokaten Thomas Olsson. I princip kan vem som helst utsättas för en hemlig avlyssning med det nya förslaget därför att när det kommer till tillämpningsområdet så kan man ju använda det för att utreda vem som kan vara misstänkt för det här brottet och vilka som ska avlyssnas i syfte och avsikt att kartlägga vem som kan misstänkas är ju i princip helt obegränsat. Det finns ju inga gränser i den delen utöver att polismyndigheten eller åklagarmyndigheten ska bedöma att det är av synnerlig vikt för utredningen. Thomas Olsson säger att man måste lägga ihop alla nya åtgärder. Förutom den nya lagen så har ju politikerna även öppnat för ansiktsigenkänning, avläsning av registreringsskyltar och övervakning med drönare. Faktum är att nu har man ju utvidgat möjligheten att använda tvångsmedel på ett sådant sätt att man kan kartlägga enskilda människors liv in i detalj. Och det är ju alldeles oavsett om de är misstänkta för något brott eller inte. Och det känns ju otroligt oroväckande. Jag skulle nog vilja påstå att det man håller på med nu det är att man sår embryot till en, en polisstat. Och en ny undersökning från internetstiftelsen visar att en majoritet av svenskarna ändå är positiva till kameraövervakning med ansiktsigenkänning för att bekämpa brott. Och även om det går tvärt emot vad Thomas Olsson förespråkar så är han inte förvånad. Jo, men alltså, det är ju självklart att, att den här typen av väldigt ingripande åtgärder eh, underlättas ju av om det finns en, en rädsla hos människor som, som, eh, som gör att man är beredd att avstå från vissa eh, rättigheter för att få, få en ökad trygghet. Absolut. Men, men jag skulle nog vilja påstå att det är ju inte rädslan som ska styra. Alltså risken för att bli utsatt för eller hamna i, i, eh, eh, hamna mellan de här konflikterna som, som oskyldig person- är, är ju fortfarande väldigt liten, även om de som drabbas- eh, där är det väldigt allvarligt. En del i den nya lagen som började gälla den 1 oktober- gäller hemlig dataavläsning. Som vi pratat om tidigare här i p Krim- sker ju mycket av den viktiga kommunikationen i de kriminella nätverken- ofta i krypterade appar, som till exempel Signal- Hemlig dataavläsning är något som polisen har kunnat göra sedan 2020 men då mot personer som har varit misstänkta för grova brott. Och förra året så var det 365 personer som avlyssnades på det här sättet enligt åklagarmyndigheten. Men nu kommer alltså polisen att kunna göra det i förebyggande syfte också, precis som med telefonavlyssning. Det är svårt att veta exakt när och hur hemlig dataavläsning används eftersom insynen är extremt begränsad. Men kortfattat kan man säga att det kan gå ut på att polisen i hemlighet installerar virusprogram, alltså trojaner, i till exempel en mobil. Det kan också göras på andra sätt som att man fysiskt placerar något i en mobil eller dator genom utskickade länkar. Och exakt vilken metod svensk polis använder sig av, det vet vi inte. Men genom hemlig dataavläsning så kan polisen läsa meddelanden, se surfhistoriken och också aktivera kameran eller mikrofonen i en dator eller mobiltelefon. Och nu ska vi fördjupa oss i ett av de fall där polisen har använt sig av hemlig dataavläsning september 2022. Polisen har placerat en så kallad trojan i en mobiltelefon- som tillhör en 29-årig man i Malmö. Utredningen gäller grova narkotikabrott- och enligt tidningen Sydsvenskan- så har mannen varit en ledargestalt i MC-gänget Satudara- och i krypterade chattar går han under aliaset Carlitos Way- precis som en känd film. En månad tidigare har 29-åringen, alltså Carlitos Way- varit i gallerian Emporia när en annan man- som också pekats ut som en Satodara-ledare skjutits till döds. En 16-åring greps kort efteråt- och dömdes nyligen till fyra års sluten ungdomsvård för det här mordet. Och även Carlitos Way, tros, vara inblandad- men misstankarna mot honom läggs senare ner- Anledningen till att polisen övervakar Carlitos Weys telefon har inte med en att göra. Hösten 2022 är han istället misstänkt för grova narkotikabrott. Och genom den här trojanen som polisen placerat i hans telefon får man tillgång till chattar, ljudfiler, filmer och bilder. Ja, allt som han skickar och tar emot i realtid. Och på det här sättet så väcks fler misstankar om att Carlitos Wey organiserar en narkotikaförsäljning. Mm, det ja. ja, I ett röstmeddelande frågar en man om Carlitos Way kan skicka video på laddet. Svaret blir en film där någon håller i vad som ser ut att vara kokain och i bakgrunden står en våg. I det här fallet så avlyssnar polisen inte samtalen men de kan ju se vem som ringer till Carlitos Way och vilka han ringer. Och de kan också lyssna på de röstmeddelanden som skickas till hans telefon. Och polisen kan bland annat se att det diskuteras fram och tillbaka om hur narkotikan ska säljas. Det är leveranser till Gotland och Malmö som det pratas om. Och här skickas ett röstmeddelande till Carlitos H.I. som handlar om två kassar AB, alltså två kilo kokain. Ja, det är Binod, två kassar varma. De mår det ser lite bra delfattat. Det är en fråga om det går att läsa. de men inte till Gotland, inte till. Malmö. Måten Alvinsson är en av åklagarna i det här målet där man tack vare avläsningen kunde kartlägga Carlitos Weiss organisation. I början av den hemliga datavläsningen så såg vi att, att, att den här individen hade en, en lagerhållare och att han skickade, skickade kunder till den här lagerhållaren. Och det gäller inte bara Skåne. Det var ju väldigt bra för oss att få informationen i, i realtid utifrån att det var ju fler individer som inblandade i detta. På, på fler, och det hände saker på flera ställen i landet samtidigt varför vi behövde samarbeta med andra polisområden för att få, få folk på plats där det skulle hända saker. Carlitos Way vet alltså inte att polisen följer allt han gör via sin telefon och det här pågår i nästan två veckor. Vi kunde ju också säga då hur man så fort en affär var avslutad påbörjade nästa affär för att eh, införskaffa ytterligare eh, en narkotika och på det viset att kunna få en insyn i hur verksamheten fungerar är något som vi inte hade fått utan en hemlig datavläsning. Någon vecka efter att polisen börjat följa Karelitos Way så ser de att han är i Stockholm. Han och några andra har bokat en tid på en make studio Och en bild som visar skådespelaren Alexander Abdalla skjuten i huvudet från tv-serien Snabba Cash skickas runt med texten Så ska det se ut. Vi fick ju konversationerna och fortlöpande kring detta att, att man skulle spela in en film, alltså lura någon. Kring det så, så vi så vi och vi hade ju också information om att de här personerna hade varit på en ateljé och sminkat sig med de här. Så det skulle se ut som de att var, de var utsatta för någon form av skjutvåld. Så, så, så vi hade ju en god insikt i vad det handlade om redan där och då. Polisen förstår alltså genom de här meddelandena att Carlitos Way och en annan person sminkar sig som om de har blivit skjutna i huvudet. De försöker alltså fejka mord på sig själva och några dagar senare så sprids bilderna på sociala medier. De fejkade morden i sig är inget som påverkar åklagaren Mårten Alvinsons narkotikautredning mot Carlitos Way. Men meddelandena, bilder och filmer från sminkningen får en annan viktig betydelse. Vi ser ju att vår misstänkte är en av de personerna som, som de här bilderna tas av. Och genom det kunde vi också lokalisera var han hade befunnit sig och att han befinner sig tillsammans med telefonen på den här platsen. Och det är väldigt viktigt i en sån här utredning att kunna knyta telefonen till vem som har använt telefonen. Eftersom det ser vi ju inte i den hemliga dataavläsningen. Ja, och efter nästan två veckors hemlig dataavläsning förstår åklagare och polis att flera narkotikatransporter är på väg att ske. Då slår man till mot Calytus Way och flera andra personer. Det skulle ske ett förvärv uppe i Kalmar. Äh, och att en transportör, åkte från Malmö till Kalmar, äh, sammanträffade med säljarens transportör om man kallade det så och där och då skedde ett gripande av, av transportören uppe i Kalmar och vi tog ett större parti beslag. Därefter fick, fick vi via den hemliga dataläsningen information om att det skulle ske ytterligare en leverans till Malmö. Och i samband med att säljarens transportör rullar in i Malmö så grips denna och i ett lönnfack i bilen hittar man ett, en större mängd narkotika. Och i anslutning till det så, så, så griper vi också den personen som, som inne har den telefonen som den hemliga dataavläsningen skett i förhållande till. Karelitos Way har nekat till brott. Han menar att han är en av dem som haft telefonen men att han aldrig har gjort narkotikaaffärer mer än. Trots sitt nekande så döms han senare till sju års fängelse och fem andra personer döms också i samma mål. Domen överklagades och hovrättsförhandlingarna pågår just nu. Och klar och Martin Alvinsson tror inte att han hade nått så här långt om det inte hade varit för den hemliga övervakningen av telefonen. Hade vi inte haft en hemlig dataavläsning så hade vi inte haft en möjlighet att få den här informationen på det viset vi fick. Utan då hade man ju först genom en eventuell telefontömning fått det här i efterhand och då hade ju allt varit överspelat. Danmark, Danmark, Danmark. Ja, det finns en tydlig förebild för den nya svenska kriminalpolitiken. För så här har det låtit de senaste åren från många håll, men inte minst från den nuvarande regeringen och statsminister Ulf Kristersson. Så låt oss göra mer som Danmark. Gör som Danmark. Som Danmark. Danska straff för svenska Ja, Frågorna är ju då vad det här beror på, vad finns det att lära och varför har svenska politiker snöt in helt på dansk kriminalpolitik. Eftersom att en central idé i den svenska nya kriminalpolitiken är att man vill ha hårdare tag, hårdare straff så har man blivit lite kära i den danska modellen. Det är en förklaring. Vi vänder oss till en dansk kriminolog för att få svar. Ja, vem är jag? David Samstahl heter jag. Jag är kriminolog och docent i sociologi på Lunds universitet. Han tror att den svenska kärleken till den danska modellen inte bara beror på en längtan efter hårdare straff utan efter många andra saker som man också lägger in i begreppet. När man tänker Danmark så tänker man i Danmark är de lite mer, vi är lite mer aggressiva vi, är lite mer, uh, vi har de här hårdare tag vi är också lite mer uh, vad ska man säga migrationsskeptiska så när man säger att vi vill ha den danska modellen så det man säger är inte bara att man vill ha kan man säga, den exakta kriminalpolitiken eller politiken överlag man vill också ha med den här känslan av uh, att man kan vara mer skeptisk i hon till exempel invandringen. Det är jag ganska säkert på det är därför man har använt Danmark. För man skulle lika bra kunna använda Norge. Det är inte så vi i Danmark är någon eh, world-class benchmark, i Erelhån till egentligen. Men även om Danmark kanske inte är världsledande så är landet ändå ett lyckat exempel jämfört med Sverige. Antalet mord och skjutningar är betydligt färre i Danmark, precis som antalet genkriminella. I ljuset av Sverige. Har vi gjort saker mycket bättre i Danmark? Frågan är vad det är som vi har gjort bra. och Då tror jag ibland att det blir lite fel i Sverige när man tror att det enda som har gjort skillnaden i Danmark det är hårdare straff hårdare tag. Ja, ofta är det ju just hårdare straff och hårdare tag som lyfts när det pratas om Danmark. och Vi ska komma till vad nyckeln i den danska modellen egentligen är. Men först lite om hemliga tvångsmedel som jag varit inne på, som till exempel avlyssning och dataavläsning. I Danmark har man använt varianter av det här länge. Det infördes i de så kallade bandepacken, alltså åtgärdspaketen mot gängen. Så här borde det ju finnas möjligheter att få vägledning av danskarna. Ja, man kan tycka det. Men om avlyssningen och de hemliga tvångsmedlen har haft någon effekt eller inte, det är omöjligt att säga, hävdar forskaren David Saustal. I Danmark finns det... Eh... Länga utvärderingar, det är ju en klassika faktiskt. När jag pratar med journalister, både i Danmark och Sverige, så måste jag erkänna att ja, jag förstår att ni vill ha den danska modellen och ni tycker att de danska genpaketten är bra. Problemet är att de aldrig har utvärderats. Så vi vet ändå om de är bra och i så fall de är bra varför de är bra. Men har ingen aning faktiskt. Trots det så tycker han att det kan vara värt för Sverige att testa ännu lägre trösklar för avlyssning som man alltså gör nu trots ingreppen i den personliga integriteten. David Saustal menar att situationen i Sverige nu är så pass allvarlig. Det kan låta helt idiotiskt och väldigt dumt faktiskt som forskare. Jag vet inte om det funkar, jag har ingen bevis för det men why not? Men jag tycker faktiskt att man, är, man har ett läge i Sverige där man får vara lite mer eh, proaktiv, ha lite mer eh, tillit eller ha lite förhoppningar till att det kanske kommer göra en skillnad. Att våldsspiralen och utvecklingen av genkriminalitet har kunnat gå så långt i Sverige kallar David Saustal för en skandal på flera plan. Om vi alla kan bli överens eh, om att det är en skandal då finns det två skandaler som jag ser det. Dels polisiärt. Att man från polisens håll inte har reagerat eh, när man skulle reagera och har byggt upp en erfarenhet och sett ett på som har gjort att man har tagit hand om saken. Och dels politiskt. Den största skandalen, och här också det som man verkligen ska förstå i relation i Danmark, vad det är den danska modellen, det är ju den stora politiska skandalen bortom kriminalpolitiken det här som jag ser det är först och främst ett exempel på att den svenska välfärdsmodellen, det svenska folkhemmet som man har den här väldigt nostalgiska idén om den håller på, folkhemmet håller på att gå sönder. I alla fall där i kanten på marginalen av det svenska välfärdssamhället. Det är där du hittar den största skillnaden mellan Danmark och Sverige. I Danmark har man däremot satsat i utsatta områden, menar han. För tittar man på utsatta områden i Danmark så har utsattheten gått ner. Man jobbar väldigt aktivt politiskt på många olika håll med att få tag i utsattheten och få gjort eh, livet, så säger det på väldigt lätt svenska, livet bättre i utsatta områden. David Saustal menar alltså att det som verkligen varit framgångsrikt i Danmark är det förebyggande arbetet mot segregation, utanförskap och ojämlikhet. Och att det är det som är den avgörande delen i den så kallade danska modellen. Han säger att bland annat privatiseringar av det svenska samhället gjort det svårare för staten och kommunerna att göra ordentliga insatser i utsatta områden. Samtidigt som bland annat föreningar och lokala initiativ har fått mindre resurser. Det som ju man vet funkar och som man har bevis för funkar i Danmark, de här förbyggande insatserna, både lokalt men också strukturellt, där har man tagit bort pengarna. Och det som är värre i Sverige är att man också har tagit bort pengarna och liberaliserat i relation till skolområden, eh, i relation till traditionsområden. Eh, ett exempel på en bevisat lyckad åtgärd i Danmark är något som heter helhetsplaner som har funnits där sedan början av 00-talet. Och enligt David Saustal har planerna lett till ökad trygghet och minskad brottslighet särskilt när det kommer till ungdomsbrottsligheten. Men för att det här ska funka i Sverige så behövs en grundläggande förändring menar han både i hur man pratar om problemen och hur man väljer att hantera dem. I Danmark kan man jobba med det strukturellt. För det är staten som förhandlar om det. Eller det är kommunen som förhandlar om det mest. Så det gör att man, man kan utveckla planer. I Danmark har man något som heter helhetsplaner. Som man jobbar med i områden. Och man ger massor av miljoner till en dansk version av Järva. Eller Tänstan. Säger att vi ska göra något här. Vad gör vi? Vi ska jobba med hälsa. Skol, skolfrågor. Familjeutmaningar. Psykiatrien. Dostligheten. På ett, ett sträbredt sätt. Men gör det i Sverige. Ja, oavsett om vi pratar om hårdare straff, ökad avlysning eller sociala insatser så har det i alla fall blivit trendigt att vara dansk i svensk samhällsdebatt. Borta är dagarna då svenska politiker mest använde Danmark som varnande exempel. Går vi tillbaka fem år bara, när gängkremiteten var på gång i Sverige och var väldigt, väldigt aggressiv och våldsam redan då Ja, men då skulle man absolut inte få mycket eh, beröm och kärlek som dansk kriminolog eller som dansk kriminalpolitiker. Så det har hänt något i Sverige. Om det är bra eller dåligt, det, det får andra avgöra. Men eh, man kan i alla fall säga att det, det är annorlunda nu. Den 16-åring som är misstänkt för tre mord i Stockholmsområdet i förra veckan i Västberga och Tullinge har idag häktats på sannolika skäl. Hela det här året så har vi sett att fler och fler unga dras in i kriminalitet och också begår de grövsta brotten som mord, inte minst nu i den interna konflikten i Foxtrott. Och det har också varit mycket diskussion om hur man ska få stopp på det här. Av ja, natten till i torsdag så fredags förra veckan utförs alltså flera nya våldståd i den här konflikten. Och där misstänks nu alltså en 16-årig kille för tre mord. Först under natten mot torsdag när någon eller flera personer tog sig in i en villa i Västberga i södra Stockholm och sköt ihjäl en småbarns pappa. Mamman i familjen skadades också allvarligt och ett litet barn fick lindriga skador. Och natten efter sköts två kvinnor i ett hus i Tullinge där en man som är släkting med en i seronätverket bor. Även där fanns barn i huset. Gemensamt för båda de här fallen är alltså att man gått in i folks hem och skjutit ihjäl personer som inte själva har någonting alls med kriminalitet att göra. I Västberga kan det vara så att familjen bara delar efternamn med en person som ska stå på Ismail Abdus sida. Åklagare Mats Ilbom som utreder Westberga-mordet- säger så här om det som har hänt till Ekot. Det är tre personer som blir mördade i sina hem- så Ja, det är klart att det påverkar även oss. Och gemensamt för de här dåden är också att det är en och samma 16-åring som misstänks. Han häktades i måndags både för dubbelmordet i Tullinge och mordet på småbarnspappan i Västberga. Han är också misstänkt för två fall av mordförsök i Västberga och han nekar till brott. Den här 16-åringen ska enligt flera medier ha rymt från ett HVB-hem strax innan. Enligt Expressen ska han ha varit känd av polisen och ha umgåtts i kriminella kretsar och polisen befarade att 16-åringen skulle begå grova brott. Enligt SVT har han misstänkt sig mer än 20 ärenden innan han fyllde 15 år. Och det var sekretess kring hela häktesförhandlingen mot 16-åringen på måndag, vilket är ovanligt. Åklagaren Mats Ilbom säger så här till Ekot om varför han begärde att det skulle vara så. Du behöver ju inte ens vara släkt längre för att bli en måltavla. Och det tar vi hänsyn till här. Det är vår uppfattning att en person som bara är misstänkt än. Vi kan inte ha namn på honom ute i media för då är det många personer som blir grillat till. Mats Ilbom säger också att han inte tidigare varit med om att en så ung person varit misstänkt för tre mord. Och det här är ju bara ett av många fall som vi sett under året där en misstänkt en rymt från HVB-hem. Vi har ju förundersökningar sett exempel på hur tonåringar rekryteras till uppdrag när de varit på HVB-hem och där gäng hjälpt dem att rymma och till exempel stått och väntat med bil utanför vid rymningen. Och det är många poliser som under året uttryckt sin frustration kring hur det funkar med HVB-hem. Till exempel Max Åkervall som är biträdande polisområdeschef i Stockholm Syd. Han sa så här till SVT förra veckan. Vi får lägga väldigt mycket polisiära resurser på att hämta och fånga in samma personer där jag hellre skulle vilja prioritera de resurserna för att vara på fler platser i det här förebyggande proaktiva arbetet. Max Åkervall tycker att man borde kunna använda fotboja på de här barnen. Om man gör en, en riskbedömning på varje individ som vi gör sådana här åtgärder av inom socialtjänsten. Förena det med en fotboja så man har en, en elektronisk övervakning. Jag tror att det skulle vara en skyddsfaktor för de här personerna. För ena sekunden är de här unga pojkarna ett, ett brottsoffer. De kan tvingas att utföra brott. Eller också ser de faktiskt då ett, ett framtida mordkommando där de kanske avslutar en annan människas liv. Och till TV4-nyheterna säger justitieministern Moderaten Gunnar Strömmer att det är ett rimligt förslag som han är positiv till, men han kan inte säga om regeringen vill gå vidare med det. Och politikerna, de vill ju ändra lagstiftningen även när det kommer till unga som kan komma eller har begått brott. Förutom att minska sekretessen mellan myndigheter så att skola, socialtjänst och polis lättare ska kunna samarbeta så vill regeringen bland annat också införa ungdomsfängelser och sänka straffmyndighetsåldern. I en utredning som ska presenteras i början av 2025 tittar man också på strängare straff för 15-17 åringar. Det skulle kunna innebära att fler i den åldern döms till fängelse vilket idag är mycket ovanligt. Ja, det är många förslag just nu kring hur man ska komma åt den allt grövre brottsligheten och nyrekryteringen av unga. Och vad den nya möjligheten för polisen att avlyssna folk utan konkret brottsmisstanke faktiskt kommer att leda till, det får vi se. Och Kajsa som du hörde i början av det här avsnittet, hon som alltså var avlyssnad av polisen när det fortfarande krävdes en konkret brottsmisstanke men som aldrig åtalades för något brott. Hon har ju följt den här debatten om den nya lagen och hon vet inte riktigt vad hon ska tycka. Jag känner mig ganska tudelad. Jag kan nog tycka både och. Jag kan förstå att man behöver göra någonting åt den brottslighet som pågår just nu. Men om det är rätt väg att gå med att kunna avlyssna vem som helst vet jag faktiskt inte. Samtidigt så behöver man ju kanske avlyssna personer som man misstänker kanske rör sig i kriminella kretsar. Du har lyssnat på Petre Krim om hur gängen ska stoppas. Producent var Jenny Hellström, reporter Filip Bom och ljudtekniker Johan Hörnqvist.